Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nakhmadhu Subhanahu wa Taala. Hamdan yuafin yamahu wa yuqafu mazidah. Ya Rabbana, laka alhamdulka ma yambagi l Jalal wajhik wa سبحانك لا ننسى ثناءا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك شكر على ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأئثار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبلا السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش مع ظهر منها وما بطن مع صد المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مجلس جمعهات yang dimuliakan oleh Allah yakini yakinlah bahwa Selagi anda memenuhi panggilan Allah, Allah akan memenuhi keinginan anda semua. Sungguh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan kehadiran anda di majlis yang mulia seperti ini, ketahuilah sebetulnya anda menyambut menyambut keridoan dari Allah, anda menyambut nikmat dari Allah, anda menyambut karunia dari Allah dan sungguh setiap hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan itu sebetulnya hamba-hamba yang oleh Allah akan dikirim dengan segala kebaikan, karena Allah Maha Pemurah kepada kita Allah adalah maha pemurah maka dari itu jika kita diseru kita mendengar panggilan dari Allah untuk melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda dan Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk melakukan solat Jumat dan ini pertanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT akan tetapi berkumpulan ini jangan sampai hanya berkumpulan jasad sebab hakikat pertemuan kita adalah pertemuan hati dan sungguh Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mempertemukan hati dengan hati mempertemukan hati dengan hati agar saling mencintai Nabi Muhammad adalah Nabi Rahmat dan sungguh jika cinta ada di dalam hati kita cinta kepada sesama kita tidak ada orang kaya aniaya kepada si fakir dan tidak ada si fakir jahil kepada harta sang kaya. Sungguh kasih sayang harus senantiasa kita sebarkan, kita hadirkan di hati kita, kita semar kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaddu 'alaikum da'ul ummati." Sedikit demi sedikit merambah, masuk ke dalam dirimu itu ada satu penyakit umat katakan oleh para sahabat Nabi bah ma apa itu ya Rasulullah dijawab Rasulullah al baghda saling bermusuhan wayal khaliqatu dan itu adalah pemangkas wala qulu khaliq wala qulu takhliku sya'ra aku tidak katakan kalau itu memotong rambut tapi tidak takhliku din akan motong agama ada yang menghancurkan keberagamaan kita ada yang menghancurkan kebaikan kita yaitu kebencian yang tertanam di hati kita dan itu yang akan membangkas hati kita bisa saja orang haji itu tidak ada nilainya hajinya orang yang ikhtikaf di masjid tidak ada nilainya orang yang puasa Senin kemis bertahun-tahun itu tidak ada nilainya Karena apa dia adalah orang yang memutus tali persaudaraan dengan saudaranya ia rebut waris dengan saudaranya ia tidak akur padahal dia adalah orang yang paling rajin melakukan haji atau paling rajin melakukan umrah atau paling rajin melakukan ibadah dan sungguh godaan bagi hamba manusia hamba Allah ini adalah justru di saat diuji dengan kebaikan lalu lupa dengan kejahatannya sungguh kalau seandainya ada seorang manusia itu melakukan satu amalan fardu solat wajib saja Kemudian sebuah wajib saja. Lalu melakukan haji sekali. Ketahuilah itu sudah cukup untuk masuk surga. Asalkan ia tidak jahil kepada sesama. Tidak menyakiti kepada tetangga. Tidak berbuat balim kepada orang lain. Maka yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Ayo kita cari penyakit itu di dalam hati kita. Kita semua ini potensi untuk menyuburkan penyakit itu. karena kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan pangkat baik melalui ilmu atau melalui harta atau melalui tahta semua itu bisa menjadikan orang bisa saling dengki saling benci ustaz dengan ustaz bisa saja bermusuhan pedagang dengan pedagang bisa saja bermusuhan pejabat dengan pejabat bisa saja saling bermusuhan intinya apa karena ada di dalam hati ini penyakit yang namanya bagdoh saling bermusuhan bahkan seorang ustaz bisa at mengajak kepada Ah, ah, orang awam sekalipun ternyata di situ juga tampak kebencian di saat tidak hadirkan makna kasih sayang jadi ini banyak, jangan mengatakan bahawa kebencian di hati kita sudah tidak ada ada bibit ini semua dan itu yang menghadirkan yang namanya dengki, yang menghadirkan dendam pendengki dan pendendam adalah musibah pendengki dan pendendam adalah musibah di masyarakat ia tidak bisa melihat kebaikan orang lain ia tidak bisa melihat orang lain senang ia menginginkan jika Allah memberikan nikmat kepada orang lain inginnya nikmat itu dicabut dihilangkan dari orang tersebut maka dari itu ayo kita koreksi siapa kita? adakah kita kebencian dengan saudara kita? adakah kita kebencian dengan sesama kita dengan tetangga kita? Hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai ada baghda. Yang menjadikan seorang fakir mudah mencuri. Yang menjadikan seorang kaya menindas kepada orang yang tidak punya. Dan ini yang menjadikan pejabat. Pejabat culas. Pejabat tidak adil. Pejabat melakukan kejahatan kepada bawahan. Dan ini pun juga yang menjadikan para ustaz khianat. Ketahuilah ada penyakit di dalam hati Harus semua dari kita koreksi Dan koreksi Jangan sibuk koreksi orang lain Siapa anda? Yang ustaz Lihat Yang orang-orang kaya Lihat diri anda sendiri Yang fakir Lihat diri anda sendiri Yang pejabat Lihat diri sendiri Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain Yang pertama para ustaz para ustaz jangan sampai muncul kebencian ternyata kebencian para ustaz menghadirkan satu kedengkian dengki dengan sesama ustaz bahkan dengki dengan orang lain, dengan orang awam inginnya dia saja yang dengki dan dendam kemudian bakduk kebencian sebab hakikat menyeru kepada Allah itu dengan cinta kalau ada seorang ustaz mengajak orang lain bukan dengan cinta ketahuilah itu bohong. Seolah-olah mengajak kepada Allah tapi kenyataannya mengajak untuk kepada dirinya sendiri. Bukan mengajak kepada Allah tapi ingin dia dihormati, dia dihargai, dia didatangi, dia mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Kapan itu di saat ia mengajak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri bagi orang yang mengajak kepada kebaikan bagi para ustaz ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah Taala untuk menata hati susah bagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Suruh berkeblat, suruh mencontoh apa yang pernah diajarkan oleh Allah subhanahuwataala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengajak kepada kebaikan. Didahulukan hikmah, baru mawidoh hasanah, baru jidal Jadi yang pertama adalah hikmah. Hikmah itu adalah memahami karakter, watak, sifat psikologi, sosiologi jadi artinya betul-betul kalau ustaz itu ingin mengajak kebaikan kepada orang awam itu seperti dokter yang ingin memberikan obat kepada pasiennya. kalau berlebihan nanti akan tambah lari kalau ternyata tidak sampai ke pesan itu kepada mereka, bisa saja mereka merendahkan dakwah Islam jadi harus cerdas para ustaz maka hikmah, hikmah mencermati jangan bikin gara-gara di masyarakat bikin ribut di masyarakat ini tidak ada hikmah, menjadikan orang antipati kepada Islam menjadi orang tidak senang dengan Islam masa Islam seperti itu Islam bikin capek, Islam merusak Islam menakutkan, karena apa? Ustadznya tidak mengerti makna hikmah hikmah ini penting hikmah itu bukan keras dan juga bukan lembut tapi hikmah itu tepat part porsinya kalau kita ingin mengajak kepada orang sesuaikan dengan kemampuan cara berpikir mereka Nabi Muhammad mengatakan anu qaumun kal limuna sa'ala kadri kami itu sekelompok umat kaum kalau ngajak bicara orang lain adalah sesuai dengan kemampuan mereka jangan difitnah orang awam dengan pemikiran-pemikiran yang Anda dapatkan yang mengganggu mereka orang awam harus diambil dengan kasih sayang tangan mereka dengan adik kita ambil mereka dengan kelembutan dan lebih dari itu kalau ternyata kita sudah mengambil hikmah ini baru tingkat yang kedua mu'aida hasanah dengan kalimat-kalimat indah kalimat menyentuh bukan cacian kalau sudah dakwah berubah menjadi cacian itu bukan dakwah yang sesungguhnya ketahuilah jika Anda sebelum mengajak kepada orang lain sudah merendahkan ternyata Anda sudah merendahkan orang lain apalagi menjaji maka ketahuilah khawatir Anda bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala khawatir Anda itu berdiri di depan mereka karena Anda menyombongkan diri Anda membusungkan dada anda paling baik, paling soleh ahli surga, sehingga kalau melihat orang lain dengan mata picik dan merendahkan sungguh ini adalah aib bagi kita ketahuilah, kalau kita melihat orang yang mabuk di pinggir jalan apa atau di tengah malam, jam 1 malam kita, kita melihat pelacur yang ada di pinggir jalan, apa yang ada di benak kita dan hati kita, kesombongan kita atau rasa kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang melihat pemuda-pemuda mabuk? Ada wanita-wanita yang menjual diri di pinggir jalan. Siapa yang di saat melihat mereka ternyata yang ternyuh duluan adalah hatinya. Barangkali dibarengi dengan titikan air mata lalu menengadahkan tangan memohon. Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad terjerumus. Ya Allah, angkat mereka siapa yang seperti itu atau karena kopiah putih kita atau sorban kita lalu merendahkan hih kasihan malam-malam ada di sini di dunia tersiksa masuk neraka ini adalah ciri kesombongan, kesombongan di balik kopiah putih, kesombongan di balik sorban, kesombongan di balik gelar Ustaz dan juru dakwah. Dan ini juga menjauhkan dari makna hikmah. Nabi Muhammad adalah nabi untuk semuanya dan kasih sayangnya pun untuk semuanya yang soleh dan yang tidak soleh harus mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama adalah waratahul anbiya Ambillah dengan kelembutan. Ini orang pelacur. Ini orang pemabuk, ini orang yang tidak benar bagaimana dengan ahli solat ahli iman, kalau sebentar-bentar dicaci ini adalah tidak benar itu keluar dari islam itu adalah begini, ini adabnya siapa mana adabnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah musibah di akhir zaman ini kenapa umat islam tidak bersatu karena apa, ada mimbar-mimbar yang didirikan, ternyata untuk mencaci orang lain kebencian kalau memang anda ingin mengajak orang itu kepada kebaikan tentu anda merindukan dia selamat seperti anda merindukan untuk diri anda sendiri seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi Tidak benar imanmu semuanya itu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Ini makna cinta yang harus kita hadirkan, bukan cacian di saat kita mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Ambillah dengan kasih dan cinta kalaupun harus kita dengan ma'idah mau'idzah hasanah. Dan ini ada banyak permasalahan di masyarakat kita buru-buru kita mencaci, buru-buru kita mengolak padahal ini permasalahan orang yang boleh berbeda pendapat, buru-buru dia merendahkan orang lain seolah-olah dia yang paling mengerti, sementara tidak pernah ada komunikasi dengan ustaz dan ustaz. ada tiga marhalah ada tiga tahapan kalau kita ingin mengajak orang lain dalam kebaikan jika anda melihat kesesatan, anggap itu adalah kesesatan. Jika anda anda melihat bid'ah, anggap itu bid'ah. Ada tiga marhalah, ada tiga tahapan anda untuk mengangkat mereka dari kebid'ahan tersebut, dari kesyirikan. Yang pertama, anda cek kembali masalah ilmiah. Kira-kira benarkah itu bid'ah atau tidak? Atau hanya anda ikut-ikutan membid'ahkan orang lain? Atau hanya hanya ikut-ikutan menyalahkan orang lain? Anda cek kembali dengan diskusi ilmiah? Anda kalau perlu duduk dengan ahlinya? Atau duduk dengan ulama-ulama orang tersebut, anda duduk yang manis jangan sampai anda menyalahkan orang lain, ternyata anda sendiri yang salah jadi sebelum anda menengkur anda mengecek kajian secara ilmiah apa yang anda yakini benar bisa saja kebalik, namanya anda manusia dan dia manusia setelah anda mengecek kebenaran itu benar ada di anda seandainya kebenaran itu sudah benar pada diri anda anda melangkah ke tahap selanjutnya alkan tapi jika ternyata anda yang salah sebaik-baik manusia adalah insyaaf mengakui kesalahannya tidak membela kesalahannya Ini jadi setelah anda membuktikan bahwasanya kebenaran ada pada anda wahai para ustad anda baru melangkah tangga berikutnya anda menengok, orang tersebut tahu tidak kalau dia salah, belum mencaci anda harus lihat orang itu yang melakukan katanya bid'ah, yang katanya syirik, katanya kesalahan anda tanyakan, sudah tahu atau belum? bisa saja ia melakukan yang demikian itu, karena belum tahu termasuk di saat kita mohon maaf melihat anak-anak yang melakukan kemungkaran, pemuda-pemuda yang mabuk dan sebagainya, itu bukan berarti mereka ingin melanggar Allah. Ketahuilah, banyak di antara anak-anak muda yang mabuk karena belum mengerti kalau mabuk itu haram. Hmm. Akan kita caci di pinggir jalan tidak, kita harus tunjukkan kalau itu adalah haram ah, insya Allah kaum muslimin mu'minin yang melanggar syariat Nabi Muhammad di dunia ini di Indonesia ini, bukan karena ingin menantang Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi kebanyakan dari mereka karena tidak tahu, maka kasih sayangkan muncul di sini, bukan langsung dicacimaki di olok-olok, tapi lihat tahukah dia dengan kesalahan tersebut apakah dia mengerti menyadari atau tidak kalau tidak tahu caranya memberitahu dan memberitahu pun ada adabnya, ada tata keramanya. Sebab memberitahu orang tua beda, memberitahu anak kecil, memberitahu sahabat beda, memberitahu orang lain. Semua ada tata keramanya. Jadi ada aturannya. Jangan dikit-dikit langsung dihantam sana, hantam sini. Ini adalah musibah yang menjadikan umat ini berantem perang. Sehingga musuh-musuh Islam tertawa. Musuh-musuh Islam senang. Kita memerangi umat Islam tidak dengan tangan kita sendiri. Mereka akan berantem sendiri. Tuh, lihat, ada yang mencaci di mimbar sana, mencaci di mimbar sini. Mak. Inilah. Jadi yang kedua adalah kita cek tahu tidak dia melakukan kesalahan. Setelah kita tahu dia itu tidak tahu, tinggal ngasih tahu. Kalau sudah tahu, mungkin dia meyakini itu benar. Baru nanti ada sebuah diskusi wajah tilum bilatihi asan itu yang diajar kalau Nabi Muhammad. Ayo obrolan yang baik. Jadi ternyata itu marhalah yang tinggal setelah ngobrolan yang baik, ya sudah selesai setelah kita melakukan obrolan yang baik barangkali ada kesombongan ya sudah kita doakan akan tapi ternyata cacian tidak masuk di dalam pembahasan urusan dakwah dikit-dikit mengatakan bid'ah dikit-dikit mengatakan siksa dikit-dikit masuk neraka dikit-dikit ini sementara belum pernah duduk antara ustadz dengan ustadz membicarakan yang manis ketahuilah kedualiman bisa saja terjadi kepada kita yang mengaku ustadz ketahuilah akidah benar belum cukup kalau hati belum benar kalau seandainya akidah anda benar pun ketahuilah ada kedengkian kakak adik sama-sama anaknya kiai bisa berantem tu rebutan majlis rebutan mal pondo bapaknya karena apa? hatinya mendengki hatinya dendam hatinya kotor ini yang sedarah saja bisa bermusuhan ngab lagi orang lain maka sepandai-pandai orang adalah yang memahami peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya penyakit bermusuhan ini penyakit saling membenci ini bisa saja menjangkit kita yang para ustad baik ustad dengan saudaranya atau ustad dengan tetangganya ustad dengan sekawanan satu kelasnya atau satu perjuangannya ketahuilah kalau dia kita cermati yang semkidim kita akan kemasukan penyakit yang namanya pendendam ke albagdha kebencian dan permusuhan apalagi di saat kita mengajak kepada orang lain tetap yang namanya hikmah harus kita hadirkan baik ini adalah urusan ustad urusan yang lainnya masyaallah hari ini kita apa uh, melakukan apa ab di bulan ini kita melakukan yang namanya Uh, silaturahmi kesana sini subhanallah ini maknanya hebat luar biasa budaya di dalam negeri kita itu adalah budaya silaturahmi dan ini adalah asasnya ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melengkapi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan di bulan Ramadan kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala disempurnakan di bulan Syawal kita menjalin hubungan baik dengan manusia tapi ingat jangan menjalin hubungan baik dengan manusia melanggar Allah ini sering dilakukan oleh orang Begitu juga Jangan sampai anda baik kepada Allah Dengan melanggar kepada manusia Maka dari itu ayo Di bulan hari Di hari raya ini Siapapun yang kaya Sudahkah anda keluarkan zakat anda Yang ini harus diperhatikan Yang kaya Ada empat ketoliman Yang tanpa disadari kejahatan, orang kadang sering ngurup sering ngutuk koruptor ngurup pejabat yang culas, ngutuk pejabat yang culas, ngutuk-ngutuk orang yang melakukan kejahatan di pemerintahan sana akan tetapi tanpa disadari dia adalah penjahat di dalam rumahnya mungkin di masjidnya, mungkin di pesantrennya mereka adalah satu orang kaya yang tidak membayar zakat ketahuilah itu hilang kasih sayang di dalam hati anda, kalau ada di antara kita tidak membayar zakat, ketahuilah dia sebetulnya dolim kepada siapa? kepada fakir yang seharusnya menerima uang darinya ah, kerana kekikirannya maka uang itu ditambung di disakunya lalu dimakan sungguh biarpun dia kaya tetapi makan hartanya si fakir dan ini ketoliman yang pertama yang tersembunyi di balik kekayaan tersembunyi di balik kopiah putih barangkali yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat ternyata dia masih menerima zakat ketahuilah orang yang membagikan membagi zakat kepada anda itu karena melihat dohir anda Orang yang berhak menerima zakat Hakikatnya diri anda sendiri yang tahu Kalau ternyata diam-diam anda punya tabungan banyak Ya katakan saya kaya Saya tidak butuh zakat dan saya tidak boleh menerima zakat Kalau anda tidak berhak menerima zakat Lalu ternyata anda menerima zakat Maka ketahuilah Sesungguhnya anda telah mengambil miliknya orang fakir Miliknya orang miskin Miliknya orang yang berhak dan membutuhkannya Dan itu adalah bentuk kedoliman yang kedua Ini bisa saja dilakukan oleh seorang ustad dan kiai yang dia sebetulnya kaya akan tapi senang dengan uang zakat, ini juga musibah kalau kritik semuanya yang kiai harus mendapatkan kritik yang lain juga mendapatkan, karena apa? semua dari kita bisa saja terjerumus dalam dosa yang berbicara bisa, maka dari itu mohon didoakan agar yang berbicara tidak tergolong orang-orang yang terpeleset Kemudian ada kejahatan yang ketiga adalah salah membagikan zakat. Jangan senang anda menjadi badan pengumpul zakat. Ketahuilah, jangan senang anda menjadi panitia pengumpul zakat kalau anda tidak punya ilmu. Kalau ternyata zakat anda berikan kepada orang yang tidak berhak, maka ketahuilah, itu adalah dolim kepada fakir miskin urusan zakat dan hak fakir miskin jangan menggunakan pendapat yang lemah ini yang harus dihadirkan kalau urusan wudu sholat dan sebagainya tidak pakai pendapat lemah di dalam madhab imam syafi'i misalnya karena urusan kepada Allah mah gampang tapi urusan fakir, mikin, fakir miskin ikut pendapat yang lemah musibah zakat bukan diberikan kepada masjid zakat bukan diberikan kepada kiai Zakat bukan diberikan kepada madrasah kecuali kiai yang melarat mangga nerima zakat. Adapun masjid yang mengumpulkan zakat mangga tapi dibagi kepada orang yang berhak ada pendapat yang lemah visabilillah berlebar eh urusan haknya fakir miskin jangan mengambil pendapat yang lemah kalau urusan wudu ini sah dua kurang dua kolah kurang dua kolah mangga ini kotoran ini najis atau enggak najis itu gampang itu adalah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau urusan harta ketahuilah jangan diperlebar di dalam Al-Qur'an disebutkan visabilillah itu para ahli tafsir semuanya sepakat maknanya adalah al-ghuzah orang-orang yang perang-perang-perang-perang Beradu dengan musuh dan itu pun dalam adab syafi'i dibedakan antara mereka yang mendapatkan gaji dan yang tidak mendapatkan gaji. Ini adalah yang ketiga kejahatan yang ketiga adalah bagi orang yang salah membagi zakat. Maka dari itu jangan sampai ada sendang mengumpulkan zakat jadi panitia pembagi zakat tanyakan kepada ahli ilmu. Ketahuilah masjid sudah ada yang membiayai. Para ulama pun banyak yang mencintai, tidak harus diambilkan dari uang zakat. Bahkan kalau ada orang kaya memberikan kepada kyai dengan uang zakat ini kurang ajar karena uang zakat adalah min awsahi amwalin nasi kotoran hartanya manusia diberikan kepada kyai yang dicintainya. Musibah ini tidak ada cinta yang sesungguhnya. Baik, itu. Adapun yang keempat adalah orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah dengan mendirikan pesantren, panti asuhan dan lain sebagainya. Ketahuilah, uang yang disumbangkan oleh orang untuk pesantren Anda, untuk panti asuhan Anda itu adalah untuk kepentingan pesantren dan panti asuhan. Kalau berubah menjadi anting, ketahuilah, ini adalah koruptor, koruptor yang tidak bisa dikejar oleh KPK dan ini sangat halus, santri yang lihat pun tidak bisa mengingatkannya. Ini hati-hati jadi semua dari kita harus koreksi. Siapa kita jangan sampai kita tercurmur dalam kehinaan ini nah lah nah itu semua berangkat dari tidak adanya cinta kalau kita punya kecintaan yang sesungguhnya si kaya tidak akan kikir si melarat pun tidak akan mencuri barangnya orang lain justru seharusnya wahai orang yang diberi oleh Allah kekurangan dalam hartanya kalau ingin kaya apa ambil resepnya Rasulullah SAW yaitu doakan orang-orang kaya itu kalau dia orang baik, doakan semoga semakin baik. Jika orang kaya yang di sekitar anda adalah orang jahat, orang kikir sudah begitu kurang ajar, maka tetap anda doakan yang baik, semoga Allah memberikan kesadaran dan hartanya menjadi barokah. Lihat, jika orang fakir yang penuh kecintaan semacam ini indah di dalam kehidupan. Dan si kaya pun ternyata juga punya kasih dan cinta. Insya Allah kejahatan empat tadi tidak akan ada. Jadi tidak akan rela dia mengambil haknya si fakir. Dan si fakir pun tidak akan mengambil kecuali miliknya sendiri. Inilah dan juga kita tidak boleh dolem kepada orang kaya jangan dianggap dolem kepada orang kaya boleh atau tidak maka termasuk zakat yang perlu kami sampaikan ini adalah yang sering lupa zakat itu yang tidak wajib, zakat jangan dikatakan wajib yang tidak wajib zakat juga tidak wajib kalau ada orang yang mau jual tanahnya sendiri, rumahnya sendiri jual dengan harta miliaran pun tidak wajib mengeluarkan zakat Zakat dari apa? Tidak masuk bab tijarah, profesi tidak ada, masalah karena itu tidak menghasilkan, karena itu hanya jual miliknya pribadi. Ini harus dibedakan. Jadi jangan mentang-mentang kaya jualan miliaran lalu kita keluarkan zakat. Ini adalah hal-hal -hal yang sepele tapi dilupakan. Termasuk kalau Anda menarik zakat fitrah, zakat itu biarpun orangnya tuh miliaran, triliunan uangnya, tetap zakat fitrahnya 2 kilo setengah jangan mentang-mentang kaya ditambah menjadi 6 kilo, yang menarik 6 kilo itu hukumnya haram tapi kalau anda membayar zakat anda dengan satu karung, boleh karena kemurahan dari diri anda sendiri tapi kalau menarik orang lain, jangan termasuk kalau diganti dengan uang, jangan mentang-mentang sekolah elit zakat fitrahnya diseragamkan ke 50 ribu, haram lebihnya Kalaupun kita harus menarik lebih, harus begini bunyinya zakat ini semestinya 17.500 kalau diganti dengan uang Cuman yang mau nambah mangga, sisanya adalah sedekah, itu adalah boleh Baik, semua kejahatan yang kami sebutkan tadi Semua bersumber dari hilangnya rasa cinta di dalam hati kita Ini saja yang bisa kami sampaikan Semoga ini bermanfaat kepada kami yang berbicara Dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini Dan sungguh Inna min ilmin la yanfa Kami minta perlindungan dari Allah Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan juga mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan tiada tidak, tidak ada manusia yang tidak bersalah Bahkan kebenaran sekalipun Jika diucapkan kadang-kadang Menyakiti hati seseorang Maka mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam Allah Subhanahu wa Taala Yaqool, وبقوله يهدد المفتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعص. إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ورك الله لي ولكم فرقة عظيم ونفعني بأيكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقابل مني ومنكم دلاته إنه هو السميع العليم. الحمد لله يا حمدانك ما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إرغام لمن تحد به وكفر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 kita biasakan untuk merenung apa yang kami sampaikan ini tadi adalah bukan untuk menilai orang lain akan tapi kami ratakan semua kembali ke rumah kita masing-masing mengoreksi diri kita sendiri adakah kesalahan-kesalahan yang kami sebut tadi kita pelakunya sebaik-baik manusia adalah insaf bahkan derajat ketausahaan akhlak yang paling tinggi paling mulia adalah di saat orang menginsafi kesalahannya Jangan membela karena kepentingan kita, jangan membela karena keuntungan kita. Ketahuilah itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sibuk melihat celahnya orang lain, tapi sibuklah menyebut kekurangan kita sendiri. Kalau perlu kita perlu bertanya kepada orang lain, salahku apa dan kurangku apa? Tolong sampaikan. Dan di saat dia orang tersebut memberikan menjelaskan kekurangan kita, berbahagialah dan senanglah seperti Sayyidina Umar bin Khattab rahimallahi irhan ahdali ayubi ya Sungguh semoga Allah memberikan kasih sayang Kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kekurangan-kekuranganku Semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salawat Dan malaikat pun diperintahkan Mengucapkan salat. Maka dari itu mari kita mengucapkan salawat Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayu alladhina amanu Sallu alihi wa sallimu taslima Allahumma masallli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah mari kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah tidak ada yang hadir ke tempat ini kecuali kami yang pernah melakukan dosa ya Allah. Dosa kami bermacam-macam ya Allah. Akan tapi yang jelas kami pernah melakukan dosa ya Allah. Dosa kami amat banyak ya Allah dan hanya Engkau yang bisa mengampuni. Tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni dosa kami siapapun kami yang ustad ya, yang, kiyai, ya yang kaya ya Allah yang pejabat ya Allah yang rakyat ya Allah yang fakir ya Allah ampuni mereka ya Allah jika ada kesalahan ampunilah dosa mereka jangan sisakan dosa-dosa -sisa dosa itu sedikit ya Allah dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Allah seperti engkau telah mempertemukan kami di tempat ini maka pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad ya Allah seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenaMu ya Allah sehingga keluar dari tempat ini tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling membenci ya Allah ya Allah ya Allah wa ya mukallib al kullu wahidat yang merubah-ubah hati kami maka tetapkan hati kami dalam cinta karenaMu dalam iman kepadaMu ya Allah dalam agama yang kau ridoy ya Allah Ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari bermutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara warisan, ya Allah. Ya Allah, jika ada di tempat ini orang yang semacam itu, maka ya Allah alangkah busuk dan hinanya orang itu, ya Allah. Maka berikan kepada mereka kesadaran, kami mohon, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Pertemukan mereka di dunia dengan saudaranya dalam cinta dan kelak di akhirat dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang bermusuhan Ya Allah Siapapun di antara kami yang bermusuhan Ya Allah Gantilah dengan Kecintaan Ya Allah Gantilah kecintaan Ya Allah Jangan seksa hati kami dengan permusuhan Ya Allah Jangan seksa hati kami dengan dengki Dan dendam, kami capek Ya Allah, kami ingin hidup dengan kasih Ya Allah, kami ingin hidup dengan cinta Ya Allah, kami hidup ingin saling mencinta Ya Allah, maka wujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga kami, suami yang semakin hari semakin mencintai istri, istri semakin hari semakin mencintai suami Ya Allah, dan berikan kepada yang belum menikah pasangan orang-orang yang koridoi yang bakal menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Ya Allah dan kami Ya Allah, dan berikan kepada kami anak yang soleh, solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta kepadamu, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Jauhkan kami fitnah dalam hidup ini Ya Allah, Jauhkan kami dari fitnah Ya Allah, fitnah bertetangga, fitnah bersahabat, fitnah berkeluarga ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dan hanya engkau yang bisa menjauhkan kami dari fitnah, ya Allah, jika ada orang yang pernah tersakiti hatinya oleh lidah kami oleh tingkah laku kami, kami mohon muliakan mereka, ya Allah muliakan mereka, gantilah dengan segala kemudahan, ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, karena telah terlukai oleh lidah kami, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, ya Allah jadi ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah, jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara berbuat salah kepada kami dan jangan kau siksa kami dengan dendam ya Allah kami ingin lapang dada ya Allah kami ingin hati bersih ya Allah kami ingin tidak punya dendam ya Allah engkaulah pembersih hati kami Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma warid 'alil khulafa'ir rasyidin alladziina qaddu bil hajj wa kaanuu bihi 'adilun sa'adatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika ajma'in Masair al-Muslimin, takul Allah hak ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Allahumma ya Rabbi, Allahumma t'f'anna al-bala wal-waba wal-zina wal-zala zila, ma'adu haramin hawa ma'batan. Allahumma asrihna, asliman fi solahi solahul Islam al-Muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlikman fi halaki solahul Islam al-Muslimin. Allahumma izal Islam al-Muslimin, wa ansur man nassulah Islam al-Muslimin, wa khudul man khadallah Islam al-Muslimin. Allah maha ahlik yang muat dina pada Islam al Muslimin. Allah maha ahlik yang muat dina pada Islam al Muslimin. Allahumma ya Rabbana irhmnah, irhmn walidina rahmnah jaminan. Allah mafiri Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat. Al ahiy minhum al amwat brahamatika ya arham arrahimin ya arham arrahimin. Masyallah muslimin. Inna Allah yamur bil adzil wal ihsan wa itaidil kurba. Wainhani al fashiy wal munkar wal bahiy. Aidukum laalakum tadakarun. Wasauluhumin fadlihi uatikum wa dkaruhu. Allah al adhim